הוליך גולה מירושלים, בבלה. ואת כל אנשי החיל שבעת אלפים, וחרש והמסגר אלף, הכל גיבורים עושה מלחמה. ויביאה ממלך בבל גולה, בבלה. וימלך מלך בבל את מתניה דודו תחתיו, ויסב את שמו צדקיהו. בן עשרים ואחת שנה צדקיהו ומולכו, ואחת עשרה שנה מלך בירושלים.